Pojat olivat suunnitelleet perustavansa siihen ensimmäisen one Wayn työkeskuksen. Se oli 54 neliön mökki, jossa oli kolme huonetta. Tontti oli koltaan 560 metriä. Talo oli vaatimaton, jos sitä vertaan suomalaiseen rakennustasoon, mutta täällä se oli tuike arvokas. Talossa oli jopa alkeellinen keskuslämmitys.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 jo lähtiessäni matkalle Suomesta, joten vanveen hallituskin ehti tehdä talon hankinnasta päätöksen. Puthalaisuuden ies, joka oli jälleen tuntunut raskaana harteillani saapuessani maahan, tulisi vielä katkeamaan evankelimin voimasta. Tällä maalla ja myös vanveen työllä oli toivoa, sillä Jeesus oli tullut pysyvästi Mongolia.